Zer da korrika? Korrika, aekak Euskal Herri osoan zehar egiten duen Euskararen aldeko lasterketa erraldoia da. Bi helburu ditu. Batetik, gure izkuntzari bultzada bat ematea, eta bestetik, gau eskola zein Euskaltegien eguneroko lana indartzeko diru abiltzea. Korrika antolatzeko batzordeak sortzen ditugu herri guztietan. Batzorde hauetan, nahi duenak parte dezake. Batzordeak erabakitzen du herri horretan zer egin. Bertxo afariak, jaialdiak, hitzaldiak, antzerkiak, kontzertuak. Oni korrika kulturala deitzen diegu, kulturarekin loturik dauden ekitaldi eta jai desberdinak antolatzen direlako. Mila bederatzireundan lauro geian, Euskal Herria oinatitik Bilbora zeharkatu zuen lehen korrika antolatu zenetik, Euskararen alde antolatzen den ekitaldirik jendetsuena eta garrantzitsuenetakoa da korrika. Korrikak norbait omen du urtero, eta urtero lelo berria ukeratzen dugu Euskararen aldeko mezua leku guztietara iristeko. Amaika egunez eta gelditu gabe, Euskal Herria zeharkatuko du korrikak. 2 kilometro baino gehiago Euskararen alde, adin eta mota guztietako milaka korrikalarirekin gau eta egun gelditu gabe. Korrika hasi eta maitu arte lekukoa pasatzen da eskuz-esku eta kilometroz-kilometro korrikalarien artean. Lekuko horren barruan mezu bat doa eta mezu hori amaiera eguneko festan irakurriko da.